Ту оплату вийшло і моє мовчання. Аліса голосно розсміялась. Коли подруга пішла, Настя одразу зробила записи про референдум, починаючи зі своїх особистих спостережень, закінчуючи відомостями, які отримала від Аліси. Сподіваюсь, що ти, Аліса, ніколи не дізнаєшся, що я цього разу не дотрималася даного тобі слова. Пробач – але люди повинні знати правду, звернулась Настя Подумки до подруги. Хотіла одразу направити матеріал Людмилі, але на місцевому сайті знайшла цікаве опитування про референдум. Завтра воно закінчиться, тож можна буде подивитись результати, які обіцяють бути цікавими, бо опитування проводилося цілком анонімно. Не потрібно було навіть реєструватись. Наступного вечора. Коли опитування було закрите, Настя додала такий допис. За дві доби в опитуванні взяли участь 1248 осіб. На питання, чи ви віддали голос за ЛНР, 711 сказали «Так», проти 487. Який державний устрій хочете для нашого регіону в складі України – 697, окремо від України – 551 вразило те, що в опитуванні взяла участь трохи більше тисячі осіб, а за добу переглядів було майже 10 тисяч. Робимо висновок населення залякане настільки, що боїться навіть брати участь в анонімному опитуванні. А хто б не боявся, коли місцева влада відгороджена від народу, міліція продажна, Київ далеко. Бандери нас ненавидять та й повсюди правосяки. Ці люди хворі. Вони піймали інфекцію від комуністів та партій регіонів на мітинах, а тепер вірус розносить іще й російське телебачення. Звичайно, ніяке лікування не допоможе хворому, коли той сам не хоче одужувати. І тут слід нагадати, що були на Майдані люди з нашого міста, що в Луганську був свій Євромайдан, що частина населення має проукраїнські погляди. Зараз більшість таких патріотів змушені покинути місто. Виїхали майже всі журналісти та репортери разом з своїми родинами. Патріоти, які ще залишилися, не мають змоги розкрити рота, але жевріє надії, що на Донбасі таки є справжні українці. Вони серед нас, і саме вони час від часу будуть нагадувати, що Донбас – це частина єдиної і неподільної України. Настя ще раз перечитала, дещо пафосно, дещо кострубато. Нехай Людмила допрацює, подумала Настя. Відправивши листа, вона одразу ж його знищила у своєму комп'ютері. Розділ тридцять четвертий. Дні для Геннадія тялись повільно, Час ніби знущався з нього, чи влаштовував екзамен на витимку. Він чекав дзвінки від друзів, а вони мовчали. Неділя вперто не хотіла наближатися. Про прихід п'ятниці неможливо було забути. З настанням вечора вулиці міста оживали хмільними викриками, звуками розбитих на асфальті певних пляшок. У темрі від озвичного голосу п'яної п'ятниці Додавалися гучні розбірки між тими, хто хильнув зайвого. Час від часу, відчинені навсті ж на зустріч весні вікна, озивалися дзвінкою, сімейною сваркою, густо приперченою міцними матюками. Навіть серед глибокої ночі на вулицях іноді було чути дитячий плач, на який ніхто не звертав увагу. Молоді пари гуляли, попиваючи пиво, і не тільки – Прихопивши з собою візочки з дітлахами, іноді з вікон чи балконів виглядали середовольні бабці. Вони скрушно хитали головами і мембрили собі під ніс, що такого за часів їхньої молодості не було. Проте нікому і на думку не спадали зробити подружжям зауваження, бо ще поб'ють вікна. Після третьої ночі вулиці потроху стихали і заспокоювалися, надалі тривожили спокій лише найвитривалиші. Вони або поверталися додому в гордість самотності для ночі дорогу, яка хиталася перед ними, чи асфальт якийсь чомусь бив у пику, інші, яких алкоголь потягнув або на філософські розмови в душевній кампанії, або на з'ясування відносин розмовляли так голосно, що мешканці будинків накривали голови подушками, намагаючись подивитися сни, бодай перед ранком. З відпочинком у п'ятницю місто полегшено зітхало під ранок, коли першими прокидалися пташки, а небо заливалося рожевим світлом. Усе як раніше, ніби не топтали землю мирного міста, Чоботи – непроханий гостей. Геннадій звик до типових вихідних містян, які починали свій відпочинок у п'ятницю після четвертої години по обіді, а закінчували гулянки в неділю ввечері. Але зараз його дратувало все – і п'яні компанії, і дівчанта з недмінними атрибутами вихідного дня в руках пляшкою слабоалкоголки та тонкою цигаркою і наркомани, яких ніхто не зачіпав, і не заважав їм чи то розмовляти по телефону, без телефону, чи злітати у літаку. Хотілося вдарити непритомного молодого хлопця-наркомана, який лежав у під'їзді у смердючій калюжі своєї сечі, струснути його за плечі, привести до тями і кричати «Бидло, доки тут лежиш обіцяний, Твоє місто займає ворог. Невже в твоєму житті немає більшої цінності, ніж шприц наповнений гідотою? Бредливо скривившись, Геннадій прийшов повз наркомана, який волів померти від передозвання замість віддати життя за батьківщину. Юнак розумів, що його невдоволення ситуацію викликане особистою пасивністю і бездіяльністю, а ще більше – мовчанням друзів. Він так і не повернувся до Оксанки, хоча щодня їй телефонував, цікавився справами і посилався на завантаженість роботою. Насправді, ніхто нічого не замовляв у ці дні, і вони розтяглися у нескінечність. Кілька днів тому провів на потяг Антона, який пішов шляхом найменшу опору. Втік до Києва, де спокійніше і безпечніше. Геннадію хотілось кинути другою, що вчинок, прояв слабкодухості, навіть боягуства, але не такі давні і призні не дозволили дрікнути. На прощання Антон сказав, «Знаєш, Геннеко, я тобі вдячний за всі роки нашої дружби. Скажу щиро, саме ти нас згуртував, навчив по-справжньому дружити, простягати руку допомоги, коли потрібно». Знаю, що втрати друга значно легше, ніж його знайти, але я не зникаю з твої життя. Коли що телефонуй. Одне тривожне слово Лугандіє, і я примчусь на допомогу. Щодо останніх подій, місто потихеньку зли, тож не намагайся нічого змінити, це моя порада. Один в полі не воїн, і проти всіх ти не попреш. Уже нічого не можна змінити, тож не намагайся зробити неможливе. Не наражай себе на небезпеку, зайвий раз. Добре. Лугандія. Сумно, але ствердно прозвучала у відповідь. Дякую. Попри все Геннадію після від'їзду Антона стало сумно, ніби відірвав шматок живої плоті зі свого тіла. Чомусь лахлинули спогади про дитячі роки, коли життя було безхмарним, кожен день приносив відкриття, а найбільшим болем було розбите коліно. Антон мешкав у будинку навпроти, тому місцем їхнього знайомства стала пісочниця поміж будинками. Одного разу Антон всівся примісенько на пісочні печери, які щойно збудував Генна. Ображений Геннадій верещав, як різаний, а Антон почав плакати. Тоді Гена вдарив хлопця металевою лопаткою, по руці заюшила кров, і сперляковіцькою, но вже почав ревти Генка. А Антон замовк і мовчки дивився, як по руці тоненькою цівкою стікає кров. Чому саме зараз згадався той щемливий випадок, який поклав початок їхній дружбі. Саме після цієї сварки хлопці здружилися і жодного разу не сварилися. Антон іноді жартома казав, що за ним боржок повинен і він пустити колись кров, щоб були квити. Все Антоне, не судилось тобі розрахуватися за дитячі образи.